Neked egy ászvirág búsul ablakából. Megbendült a rangom, a kardom. Nem szabad én nékem az ágyban meghallnom. Áldozom éltemet az ország javárom fegyverem, vidézek módjára. Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvű adásunkat mikrofonnál. Sohár István és harko Kedves hallgatóink, mai nap két fő Esemény lesz. Egyik a Rákóczi Szabadságharcol Rákóczi Ferencről fogunk megemlékezni, a másik pedig Bartók Béláról. De most először szeretnék egy hirdetést, és egy nagyon jó hírt elmondani kedves hallgatóinknak. A hirdetés az, hogy a máltai É, lovagok és a Cserkészek, magyar cserkészet lelki gyakorlatot tart a Szent László templomban a következő hétvégén. A program, az, ahogy nézem, délután fél hatkor kezdődik pénteken, és vasárnap délután úgy 3-4 óra felé fog bezáródni. Angolul, és magyarul mennek a programok párhuzamosan és étkezést is biztosítanak, szállást nem, de itt van egy-két szám. Tehát a magára a lelki gyakorlatra lehet jelentkezni a katolikus templomnál, Madarász Erikánál, 732-545-1427-es telefonszámon. Ők itt adtak egy ilyen szállás lehetőséget is a Hampton Motor Inbe és annak a telefonszáma 732-246-355. A jó hír pedig az, hogy egy magyar tudóst, aki a Radgersz Egyetemen dolgozik, úgy tudom, az évnek az egyik felében, az év második felében pedig Budapesten, úgy hívják, hogy szemerédi Endre, matematikus, és most kapott, Abel díjat kapott, és ez az Abel díj, ez a matematikusoknál megfelel a Nobel díjnak. Körülbelül 11 évvel ezelőtt adták ki az első díjat, eddig kapott egy amerika, amerikai magyar, Laksz Péter 2005-ben, és most először kap egy Magyarországon élő, de itt is tanító, matematikus ezt a díjat kapja. Gratulálunk neki, és amennyiben lehetőség lesz rá, majd egyszer talán a rádióban meghívjuk, vagy egy előadáson valahol be tudjuk mutatni. Kedves hallgatóink, ennyit szerettem volna előzetesen, most hallgassunk meg még egy kurucz dalt, utána Rákóczi Ferenc születéséről és néhány érdekes dolgot a Rákóczi szabadságról. Elnézést marcar. mielőtt a Rákócziról beszélnénk, az események kapcsán én meg szeretném köszönni minden szereplőnek a 48-as műsorban való részvételt, de főleg azért, mert a vershangja tagjainak szeretném megköszönni a szereplést, mert egy jó előadást sikerült bemutatni, és vannak olyanok, akik olyan lelkismeretesen jártak próbára, megtanulták, a ruhát is felvették, és sikerült egy. a 19. századi Magyarországról egy kis miniatűr képet varázsolni a színpadra. Úgyhogy én ezt szerettem volna megköszönni a rádióban a versomjának. Amikor jöttünk el a 48-as ünnepségről, nagyon sokan keresték. Tőlem jöttek, hogy hol a gyönyvér, hogy gratuláljanak neki. Jó, hát ezt köszönöm szépen. És ez... A tagoknak szerettem ég volna megköszönni ég. ezt. Na, hát akkor hallgassunk meg még egy kuruc dalt, és utána következik a Rákóczi Ferenc. Shulho di Pai és második II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én a Borsi kastélyban született. Tulajdonképpen véletlenül éppen ott még az édesanyja Zrínyi Ilona sem számított rá, hogy amikor munkácsról regécre vezető útja közben megszáll Borsi várban, megindul a szülés. A család tagjai általában a Rákóczi birtok többi kastélyát használták, és ez a 16. századi vár inkább csak átmeneti pihenőhely volt az utazások során. Így hát helytől, alig három kilométerre, de a mai magyar-szlovák határ túloldalára eső kis falu Borsi, szlovák neve Borsa. Véletlennek köszönheti kiemelt történelmi hírnevét. Második Rákóczi Ferenc útja már születésekor egyértelműen ki volt jelölve, azaz, hogy első rákóci Ferenc erdélyi fejedelem és Zrínyi Ilona fiaként a kivégzett Zrínyi Péter unokájaként látta meg a napvilágot, és azzal, hogy az apja korai halála után éppen Tököli Imre lett a mostoha apja. Bár a visszaemlékezéseiben azt írja, hogy gyerekkorában nem szerette itt sőt egy helyen kígyónak nevezi. Érthetetlen féltékeny volt rá, mint minden kisgyerek, aki az édesapját elveszítette. Rákóczi is csak magának akarta kisajátítani az édesanyját. Megszenvedte azt is, hogy alig kilenc évesen tököli férfiakat próbáló hadjáratokba horta magával, de mégiscsak a mostoha apja és a többi lázadó ősez, rényiek, frangepánok, rákóciak által kijelölt utat választotta. Hiába szakították el a családjától, munkács kapitulációja után, és lipolt császár hiába bízta a jezuiták gondjaira, a sorsa nem Bécsben volt megírva. A tököli felkelés, ha nem is közvetlenül, de a történelem kérlelhetetlen logikája szerint a Rákóczi szabadságharccal folytatódott. Rákóczi Ferenc bús éneke Győzhetetlen én kőszálom Védelmezőm és kővárom, A keresztfán drága árom, Oltalmamat tőled várom. Sebeidnek nagy volttáért, Engedj kedves áldozatért, Drága szép piros véredért, Kit kiöntél ez világért. Irigyimet zabolázd meg, Szándékokban tartóztasd meg, Szegény fejem koronázd meg, Menjen földön boldogítsd meg, Életemet ostromolják, Feszítsd, feszítsd, azt kiáltják, Mint gyilkosim azt kívánják, És véremet szomnyúhozzák. Reád bíztam ez ügyemet, Én Jézusom, én lelkemet, Megepedett bús szívemet, És szegény árva fejemet. Irgalmaz meg én lelkemnek, Ki vagy ura, mennek földnek, Könyörgök csak felségednek, mint kegyes idvezítőmnek. Én elmégyek országomból, drága kedves jó hazámból, eddig való hajlékomból, költöznöm kell jószágomból. mutas Jézus kies földet, lakásomra adj jó helyet, ez életben csendességet, jövendőben idvességet. csatlakolani nekünk I'm Amikor az elégedetlenkedők 1697-ben 21 éves Rákócit meg akarták nyerni a Habsburgok elleni felkelés vezetésére, fiatal ember riadtan visszautasította mostohapja bújdosó kurucainak felkérését, sietve Bécsbe ment, nehogy gyanúba keveredjen. Három évvel később azonban a nemzetközi helyzet alakulása, Habsburg ház spanyol kihalása, és ezzel egy várhatóan elhúzódó örökösödési háború előképe már őt is meggyőzte az óvatos levelezésbe kezdett Bécs ősi ellenségeivel francia udvarra. Ennek a titkos levelezésnek a közvetlen következménye a Bécs várhoz kötődik. Összesküvés, árulás, áruhás szökés és szerelem. Ez nem egy romantikus regény, Kelléktára, mindössze a magyar történelem egyik epizódja, ami itt játszódik. 1701-ben ugyanis összeesküvés vágyával letartóztatták, és ennek a várnak börtönébe az azóta Rákóczi toronyként ismert épületbe zárták második Rákóczi Ferencet pedig fiatalember eddig mindössze egyszer esküdött össze, még pedig sarolta Amália hessen Reisen, Falsi hercegnővel a kölni dombon, Amikor hazaértek a család Sárosi várába, vadáztak, vacsoráztak, és, és onnan küldte leveleit külföldre. A 18 éves Rákóczi egyre jobban eltávolodott a politikai kurzustól. Majd tudomás szerzett arról a francia király 14. Lajos, akivel Rákóczi a felesége révén távoli rokonságba került. Spanyol örökösödési háború kapcsán a Habsburg birodalommal háborúskodásba bonyolódó napkirálynak jól jött volna a magyarországi támogatás. Lényeg az, rövidre fograva a szót, egy levelét elkapták, és második Rákóczi Ferencet börtönbe csukták. A szökés pedig lehetetlennek tűnt, mert a börtön a Gottfried Lehmann olyan szigorúan őrizte a foglyot, hogy még a húst és kenyeret is személyesen vágta apróra neki, nehogy vágó eszközkez jusson. Közben Rákóczi felesége segélykőjérő leveleket írt több európai uralkodónak. Azonban ez mindez nem segített, nagyon szigorú zárkába tartották, de valaki elég volt, hogy a börtönparancsnok, aki pomerániai származású, tehát eredetileg nem Habsburg, orosz alattvaló volt, elkezdjen kételkedni Rákóczi bűnösségében, sőt, Rákóczi feleségének sikerült meggyőzni férje ártatlanságáról. Léman kapitány öccsét is, így aztán egy este a parancsnok saját szobájába öltöztette át dragonyos egyenruhába a fogyot, aki vállára vetett, katonnazsákkal Léman öccse kíséretében egyszerűen át a börtönből, és váltott lovakkal meg sem állt Lengyelországi. Tehát ennyi a, a szökésről, majd még a szabadságharcról lesz szó. gyönyörnél vannak versek, versrészletek. Van egy olyan, ami felrázna most a hallgatókat se engem is. Faludi György írt egy verset kurucok címmel, amiből egy részletet szeretnék felolvasni. Ez nem téli bábus és rózsaszín, de a kurucokat. Jó versnek tartom, paludi György kurucok. Vad hegykenépez, kurjant, köpköd, dalos, mókáza a vérpadig. Szemükben aranyfények úsznak, tarkujukon a szél lakik. Megállnak, börtönt sokat láttak, ilyen borzalmast még alig. Hümmögnek, aztán megcsodálnak, mint alottat a gyerekek. Egyik rám dobja köpenyegét, Malomkőnél is kerekebb, És nyergük alját ketten oldják, Hogy párnáim is legyenek. Kiszákjukból sonkát kínálnak, Roppant törhegyén, Veres sültet, Comb közébe, E flaskanyak a vőlegény, Meghúz hasd, Esztergomban terme, Bottyán uramnak szüllején. Mellém ül egy, A haja szőke, Baján pisztoly, Övén fokos, Tarkója a budai német bárgyától vérnyomos. Jaj, Béri balogádám, Kendet sem meg, Én okos. Nagyon a tóróc, gyöngy a felesége! Nagyon a a vászon, Köszönöm Kedves hallgatóink, itt a kezemben tartok egy könyvet, amiből már előbb is olvastam. Magyarország aprós betűs történet a honfoglalástól napjainkig. Nagy György írta, most jelent meg egy-két évvel ezelőtt, és ajándékba kaptuk egy pár héttel ezelőtt. Ebben ilyen részletek vannak, ami tulajdonképpen... Máshol eddig nem nagyon lehetett olvasni. Itt van például a kuruc és a laban szónak az eredete. Az eredetét kutatva egy dolog biztosnak látszik az, hogy rákóciék sosem nevezték magukat kurucnak. Jókaimor azt írja, hogy a kuruc név a krax vagy krux, azaz a kereszt szóból származik, és Dózsagyölt keresztes hadai terjesztették el ezt a kifejezést. Egy másik magyarázat szerint a szógyökere a török kurudsi szó, amely nem reguális harcost felkelőt jelent. Fölbukkan még egy a császáriak által használt szó összetétel is, a cruci türk, vagyis az olyan keresztény, aki a törökökkel cimborább. De a fejedelem nem szerette ezt a szót, mert ez török Imrének a rabló portyázó harcmodoráról ismert hadságregére emlékeztet, amely ő mindenképpen el akarta határolni magát. A labanszóra is vannak korabeli népies magyarázatok, például, hogy a lobbancs vagyis gyújtsd fel kifejezésből eredne, ami parancsként kiáltottak volna császári tisztek. Arra utalva, hogy a harcok során hány falut felégettek a labancok. Egy másik ötlet szerint a Hansnak csúfolt németeknek kiáltották volna oda a Rákóczi katonái, hogy Hans menekülj, hagyj el mindent, vagyis Laub Hans. Az egész biztos, hogy a labanc egyértelműen gúny név, amely, és ez a legvalószínűbb szó a császári katonák hajviseletére utal, a loboncra, vagyis a parókájukra. Sőt, nem csak a fehérkabátos katonákat gúnyolták a loboncuk miatt, de a német érzési udvarhű embereket is labancként emlegették. Még jó a rákóczi szabadságharc utáni időkben is please. Sesslevél Zilahi Lajoshoz részlet. Nagyonunk rákóci is megfogyott kis udvar a márszelyből, Rodostó felé hajózva a szultán rendégei újra, boldog kis sereg. Egy nap éneket hallott a gája, mélyből, nem a szó, csak a dallam ért föl. Magyar ez? kérdezte Vikes habozva. Láncon a mélyben egy sor magyar evezett. Vének, vakok, még tatár szívfogtarabok, úr lenézett, majd mit tehetett, bámult soká a tengervíz felett. Mindenki hallgatott. Adi Endre a Rákóczi vénharangja részlet. A vén vénharangja, ha megkondul, Panaszosan sír a hangja, Meg nem értett fájdalom. Sírószava elzúg, elszáll messze, messze, Mintha minden kondulása egy hatalmas sóhaj lenne. Nem így szólott, nem ívúsan, messze régen, Lelkesító, lelkesítő, honfitűz volt hibogató ércnyelvében, Zúgó földcsendült fölcsendült a hálainek, Szíve dobbant, győzedelmes, labancverő hajdumépnek. Labancverő, hajdú népnek. Még egy részlet, Arany János a Rodostói te temető cím verséből. Ők halusznak ottan, a ha szám kivetettek. Idegen hazának, földet testped rajtok. Elhagyák honukat, a soká védettet, Melyet pártos önzés megtörött, lehajtott. Elhagyák a széphont őseik lakását, Hogy ne látnák annak végső vonaglását. Ott vártak sokáig, Noha nem reméltek. Nem volt kitől várni, Csak a véletlentől. Hazájuk szerelmét, Ezt az örök mécset, keverük mélyében ápolgaták szentül, Addig ápolák, hogy annak is vége lett. Eltemeték egymást, idegen part felett. Moza a hajdú, fürge varjú, járjunk egy szép báncok. nem vagy hagyjú, sem rossz hagyjú, rá Őlték a basapestát, fejedelem katonáját. Útszélén holtan találták, Lengyelországnak határán. Lengyelországnak határán, Rákóczinak bujdosásán, Basapestát ott megfogták, az életét kioltották. Ikes aranyos dolmányán végig piros véret. Jaj, Istenem, jaj, szűz Mária, miért is jöttem bujdosásra? Életemet feláldoztam, vezérén megoldalmaztam, hazám határin megálltam, gyilkosokkal megcsatáztam. Fehér Julius haza várja, minden este vacsorára. Ne várj Julis, ne várj Julius, sírhatsz Julis Fehér julis. Sírhat jól is fej. Isten vezérli dolgok, Isten vezérli dolgok. A ennyiben emlékeztünk meg a rákóci szabadságharc Rákóczi Ferenc születés napja alkalmából. Én úgy érzem, hogy ez volt a legsikeresebb forradalom, szabadságharc a Magyarországon, hiszen végül is nem végeztek ki senkit. Egy olyan fegyverletétel volt, ahol a katonák és a tisztek, mindenki megmaradt rendesen, aki pedig hát nem akart ott élni, ők Törökországba kivándoroltak Rákóczival együtt. Most szeretnék áttérni Bartók Bélára, akinek szintén szüle, ma van a születésnapja, 1881-ben született Nagy Szent Miklóson, és New Yorkban halt meg 45. szeptember 26-án Erkel Lászlónál tanult a neves magyar opera komponista fiánál zongorát és elméletet Pozsonyban. 1899-ben kezdte a zenei tanulmányait a Budapesti Zenakadémián. Majd pozsonyban telepedett le, itt bontakozott ki tehetsége. 1903-ban volt első Bécsi koncertje, 1907-ben a Zeneakadémia tanára lett, korai művei a kosut Szimfónia, első szüvitt. A 19. századi magyar romantikus zene folytatásai, forrásuk és verbinkosok és a népjes műirodalomban keresendő. Fordulat a 1905-ös hatos esztendők jelentették, amikor figyelme ráirányult a népzenére. 1906-ban Kodály Zoltán segítségével kezdte meg a módszeres gyűjtő munkát. Én azt hiszem, hogy innen már mindnyájan ismerjük az ő eredményeit, fából faragott királyfi például, a gyönyörű balett, kékszakálú hercegvára opera, és azt hiszem a legtöbbet azért mégiscsak a magyar népi zenének a, a megmentésért tette ő és, és Kodály Zoltán, 39-ben emigrált New Yorkba, és ott élt. Többen is segítették őt, Egyesült Államokban, Jehudi Menuhin, Szergely Kushevski, osztoni szimfonikusokkal mestere nyújtanak neki segítséget. Tüdő problémákkal is kezelték, az adorandákba, volt szanatóriumban, és 1945. szeptember 23-án egy New Yorki kórházban, fehér fehérvérűségben halt meg. A földi maradványait 88-ban vitték haza. Most hallgassunk meg egy éneket az ő általa megmentett magyar dalok közül. Most szeretnék egy rövid, rövid leírást egyenesen német lászló szájából Bartók Bélával kapcsolatban. Bartók tanulmányomat én 1954 tavaszán írtam. Akkoriban Bartóknak a jellemét, forradalmiságát szoktuk dicsérni. A zenéjét formalizmusnak minősítették. Én tanulmányom befejező részében ezt írom. Bartók az én számomra inkább jelkép, mint zenei élmény, s törekvései szételemzésével nem zenéjét akartam értetni, hanem ezt a jelképet felmutatni. Az a három összetevő, melyre a Bartóki zenét, mint eredőt szétbontottuk, nem csak őreá jellemző, hanem századunk egész első felére, s klasszikus élességgel mutatja azt a három irányt, amelybe az újkor végi művész korából, s annak hanyatló művészetéből menekülni próbált. A romantika bírálata, a régi rongyok letépés, a szándékos diszonancia, a meghasonlás vállalása, a jövőnek, mint egy szabad kategóriának a fölvetítése. A népiség, az Európa alatti geológia, az emberi lélek elfele, civilizációnkból kihagyott mélységeinek a felkutatása, bevonása. A kontrapunkt, Bach, a helyreállítani próbált netkeringés az európai fejlődés törzse, s azon át a távoli gyökerek felé. Bartókban a menekülésnek s az erőmerítésnek ez a három iránya, amely korának majd minden számottevő művészére jellemző, olyan tisztán rajzolódott ki, s egy új zenei honalapításban olyan magasrendűen kapcsolódott össze, hogy szinte akkor is tanítani kellene, ha kottái mind elvesztek volna, csak írásai maradtak volna fenn. Tizenkét évvel később, amikor ennek a tanulmánynak meg kellett volna jelennie, egy jegyzetet fűztem hozzá. Az, hogy egy magát veszendőnek érző ember, aki legfőlebb szerette a zenét, Nyolc ilyen tanulmányunk közül egyet a zenének, s épp a Bartóki műnek szentelt, mint olyan magyar mekkának, amelyre egyszer az életben illik elzarándokolni, úgy hiszem elég biztos jele a tiszteletnek, s megokolja, hogy egy ilyen gyűjteményben szerepelhessen. Ha ma írnék róla, talán nem is a kompozícióiról beszélnék, az annyi kiváló munka teszi fölöslegessé azóta, hanem Bartókról, az értelmiségi emberről. Ma, amikor társadalmunk nagy része értelmiségkivé válik, nem lenne fölösleges megmutatni, mi volt ebben a tiszta, munkás, fegyelmezetten szenvedélyes emberben, amiha ha tehetségben nem is érünk fel hozzá, minnyájunk előtt mintává teheti. Bár húsz éves koromban láthattam volna őt, olyas formán, mint most. Mint a sokat vitatott szilági Domokostól Olvasok fel vers részleteket A címe Bartók Amerikában Milyen széles az óceán Annak, ki hazagondol és rossz hír számára Mi rövid az út S százszor jobb annak Ki már-már gondolkodni Se tud a gondtól Jaj, neked húsvér idegen, Szerves gép itt az ember, próbált szeretni, hisz mégis az a dolgod, Nem kilóra mért szerelemmel. Hova vetemettél, hova vetemettél, Szivárvány habasról, szivárvány habasról, Tűzre te vettettél, hamuvá vedlettél, Mint jó rádúj Péter, szememenyecskéje, Románul marinka, magyarul margitka, Éfjú rádúj Péter, szememenyecskéje. Na ja, Istenem a világ, kinek szoros, kinek tág, Jaj, de szoros a világ, csontik hatol, verőt vág, Hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát. Dolgos állat az ember, így bírja ki magát. Lesz még célszerű is az agyontervezett tervezett világ. Mindennek oka, célja, s valami haszna van, A jövő alaprajza az arc ráncaiban, Emez már föld alá nő, amaz csillagokig, komponálni? Lehet még, tehát az ember dolgozik. Hörös félányok, mármarosi románok, sívó arabok, kunyvontengő törökök, Hogyan óta régi, s hogy mindig új, így örök, Egy nyelven szól az mind, magyarul, románul, S ki más érteni ha nem bartuk tanár úr. Estéjében, frakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak, Zongora szólnál szebb, zongora föléren alak, Gémánt bolygók keringenek, csiri Valcer, Pucérfüleknek szól, Veszed ez a hangszer. Kicsi ember, Tudsz-e szépeket hazudni? Szép álságot hinni? Van-e erőd utolsóig minden poharad kínni, kín veszed meg végül, hogy nem alhatol? Ten bűnöd az is, ha megszaggattatol. Fáj az otthon, ki megtagadott. Fáj az otthon, a megtagadott. Halál elől meghalásba menekül, aki él. Út-e az út, mely nincsen? Kevés helye az életnek ott, hol túl sok a vér. Kevés helye az embereknek, hol túl sok az Isten. Akit sorsa meg akar tartani, síriglan reményben ég el. Akit sorsa el akar veszteni, Megveri tehetetlenséggel. Távol a gyűlölet, a szeretet is távol, Akade, ki ha soha többé kísér a Vesszáj aszpitálból. Egy fájdalom sem mérhető mással, megértik e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpé is értse. Ja, Istenem a világ, kinek szoros, kinek tág, Jaj, beszoros a világ, csontig hatol, velőt vág, Hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát, Fából faragott fájdalom, kövek kalapált gyűlölet, Allegro barbaro jelen, polifon álom, Ó, jövő rezdői végig, a megismeréstől a fölismerésig, A céltudatos húrokon rezdőj végig. könnyel áztatott, jajszóval volt idegeken világot lépik az értelem. Van-e jogod elítélni, hisz benne és belőle is élsz a jelent? Kedves hallgatóink részleteket hallottak Szilágyi Domokos, Partópa, Amerikában címbe Most hallgassuk meg az egyik legnépszerűbb zongora darabját. Szokolai Balázs fogja játszani az Allegro Barbarót. Hasáklános Bartók a részlet. Szóljunk valamit a zeneszerzőről is. Láthatott szárnyas kabádban a dobogón, és az utcán, mint le amint levet kalappal sétál a reggeli napsütésben. Olyan vékony, mint a halszálka, olyan fehér, mint egy liliom, de ha leül az ongorához, sárkányá változik át. Csörömpől sír, és néha ugat, hogy elsötétül az ég s a házak falai. Kedves ezzel búcsúzunk a mai adással, és búcsúzásul, mivel mind a két ember, akiről ma megemlékeztünk külföldön halt meg, egy hazaszállódalt szeretnék lejátszani. Viszont hallásra két hét múlva, jövő héten nem lesz adás, maratoni táncverseny van itten, és két hét múlva a Devecseri Tamás következik. Jó Visz... hetet kívánunk mindannyiuknak! Occurred on WRSUFM is provided in part by a program grant from Princeton Record Exchange.